לדחות פעמי. תאמנו גאים פח לי, וחבלים פרסו רשת ליד מעגל. מוקשים שתו לי סלע. אמר, אמרתי לה' אלי עתה, האזינה ה' כל תחנוני. אלוהים ה' עוז ישועתי, סקות לראשי ביום נשק. אל תיתן אדוני מאבייה רשע, זממו אל תפק ירומו סלע. ראש מסיבי עמל שפתמו יכסמו, ימותו עליהם גחלים באש יפילם, במהמורות בל יקומו. איש לשון בל יכון בארץ, איש חמס רע יצודנו למדחפות. ידעתי כי יעשה אדוני דין עני משפט אביונים, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך.